Ya aiyah Nasu Taku Rabbu Kum Aladhi Falakum Min Nafs Wa Hida Rulakum Minha Zujhaa Wabath Minhumu Rijalan Kafiro Nisa Wa Taku Allah Aladhi Tsaalu Nabi Wal Arham Inna Allaha Kana Alaykum Rabiya Ya aiyah Aladzina Amal Taku Allaha Wa Qul Qaulan Sabila Yuslih Lakum Aamalakum Wa Yabfir Lakum Dunubakum Wami Yutaa Allaha Warasulahu fa inna sadaqal hadithi kitabu Allah wa sara al huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ashar al umur muhdathatuha wa kull muhdathati bid'ah wa kull mi'ati dalalah wa kull dalalah al dhalalah ikhwani fillah saniahu segala puji dan syukur senantiasa wajib kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia kenikmatan dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita sallawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita imam kita suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali dan juga para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman kelak. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang hal-hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan seorang hamba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia fi kabad dalam keadaan bersusah payah. Dalam kehidupan menjalani kehidupan di atas muka bumi ini penuh kepayahan yang kita hadapi. Bersusah payah. Dalam menghadapi godaan syaitan Berusaha payah Dalam bekerja Berusaha payah Dalam berbagai macam urusan Oleh kerana terkadang Seorang bergembira Dan terkadang bersedih Terkadang dia bisa menguasai urusannya Terkadang dia terkapar Tersungkur di hadapan Permasalahan yang dia hadapi Dan demikianlah kondisi manusia Dikabat senantiasa Dalam keadaan berusaha payah Tidak ada Istirahat yang hakiki kecuali di akhirat, kecuali di surga. Selama dia masih di dunia, maka dia akan menghadapi pernah-pernik kehidupan yang akan menghadapi dirinya dan akan mengganggu dirinya. Tidak ada kehidupan yang benar-benar indah secara total, kecuali di di akhirat. Terlebih-lebih lagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sudah menjanjikan bahwasanya si orang-orang beriman pasti akan diuji. Afa hasibukum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum mathalul ladzina qablakum. Apakah kalian menyangka akan masuk surga sementara ya, belum datang kepada kalian ujian yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian? Masathumul ba'sa' wa dharra wa sunzir. Mereka ditimpa dengan kesulitan dengan kemudaratan bahkan diguncang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walla na bulwanna kun bi wal joo'i wa naqusi min al wal anfus wa thamrat wa bi sheikh sabirin. Sungguh benar-benar kami akan Menguji Khalifah dengan sedikit ketakutan, kekhawatiran, kelaparan, ujian dalam hal ekonomi, sulitnya, kurangnya pemasukan, kesedihan. Dan ini ialah kondisi seorang yang beriman. Bahkan semakin beriman seorang akan semakin banyak ujian yang menimpanya. Rasulullah SAW pernah bersabda: Ashadunna si bal'ah al-ambiyah, summa salihun, summa al-amser fal-amser. Yubt al-rojul ala qadri ilmadihi. Kita lihat Rasulullah SAW sungguhnya yang paling berat Ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang saleh. Kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Seorang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kadar keimanannya. Sampai-sampai al-Imam Asy-Syafi'i al rahimahullahu taala pernah berkata yang menggambarkan betapa banyak ujian yang menimpanya, menimpa beliau. Rahimahullahu taala beliau berkata mihanu zaman kathiratan la tanqadhi wa sururaha yatikal tahyaji. Kata beliau rahimahullahu sungguhnya ujian zaman datang terus tidak berhenti sehingga berganti. Dan kegembiraan datang sesekali sebagaimana sesekalinya datangnya hari lebaran ini gambaran yang pernah diungkapkan oleh alimah Syafi'i rahimahullah begitu banyak ujian yang dia hadapi oleh karenanya kita dapati ternyata seorang mukmin yang benar-benar imannya ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala meskipun begitu banyak ujian yang menghadapinya, meskipun banyak ya, tantangan yang dia hadapi, meskipun banyak susah payah yang dia ya, yang dia alami ternyata dia adalah orang yang berbahagia. Kenapa dia bisa menghadapi semua itu dengan keimanan, dengan ketakwaan? Dia mengetahui bagaimana ya, bagaimana bisa mengkondisikan dirinya dalam menghadapi kondisi-kondisi berat dalam kehidupan ini. Karena yang kebahagiaan bukanlah yang menjadi patokan adalah banyaknya harta, bukan juga sehatnya tubuh, bukan, tapi apa yang ada di hati. Jika seorang hatinya tentera Maka itulah orang yang berbahagia